O muslimin ya sehormati Kita lanjutkan kajian kitab Lamud duril manthur minal Qaul al ma'thur Fil i'tiqad was sunnah Mutiara-mutiara yang tersusun Tentang masalah Aqidah dan masalah prinsip-prinsip sunnah Dan sampai kita pada Pasal yang ke kesembilan Yaitu tentang samad Al khawarij Ciri-ciri khawarij Al-Mu'allif Hadadahu Allah Wajizahu Allah Khaira Qala Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam An-an Khawarij Qawmun Yaqra'oon Al-Quran La Yujawiz Hanajirahum Yamruqun Minal Islam Muruq Al-Sahmi Minal Ramiyah Yaqtuloon Ahla islam Wydagun ahla al awthan. Hadis ini dari riwayat al Bukhari dan Muslim. Terdakwa rakan dalam dua kitab Sahih. Bahasanya Rasulullah SAW menggambarkan tentang kawaris dengan gambaran yang sangat gamblang. Mereka adalah kaum yang Qiraun al Qur'an. لا يجاوز حناجرهم Mereka adalah satu kaum yang membaca al Qur'an. Tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Ini ciri pertama. Baca Al-Quran. Tetapi tidak masuk dalam hati mereka. Tidak melewati kerongkongan mereka ke dalam hatinya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Malik. Rahimahullah. Sebagaimana dikirim dalam bab-bab sebelumnya. Dan juga ketika di nukil dalam pembahasan masalah ilmu. Bahwasannya kata beliau. Sebagian Kaum. Satu kaum, mereka yabdagu al-amal wal yabdagu al-ilm. Mereka mencari pengamalan, penerapan tetapi tidak mencari ilmu. Fakharaju ala umati Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Akhir, akhirnya mereka khuruj, memerantak, memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Walau yabdagu al-ilma lahajazahum an dhalik. Kalau saja mereka mencari ilmu, misalnya mereka akan terhalang dari perbuatan mereka itu. Kalau saja mereka mencari ilmu. Artinya mereka adalah orang-orang yang jahil. Quran yang mereka baca tidak dipahami dalam hati mereka. Lahum qulubun, mereka punya hati. Tapi la layak. Tidak memahami apa yang dibaca. La yujawizu hanajirahum. Yamruquna minal islam. Muruqassahmi minal ramiyah. Mereka keluar dari ajaran Islam ini, seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Ya, ini dalam rewet yang lebih detail disebutkan, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Sudah melewati damwal farah, Lihat batangnya tidak ada sisa apapun, lihat di bulu-bulunya tidak tersisa apapun. Lihat di mata anak panahnya tidak tersisa apapun. Tidak ada kotorannya, tidak ada bekas darah. Padahal sudah melewati damwal farah. Padahal sudah melewati darah dan kotoran binatang tersebut. Ya, ini melesat masuk dari satu sisi keluar dari sisi lain. Ikhwan Ibn A'azakumullah demikian gambaran mereka kaum khawarij. Walaupun para ulama tidak menganggap mereka kafir, Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Talib r.a anhu. Ketika dikatakan mereka kafir, beliau menjawab, "Minal kufri farru." Justru mereka dari kekafiran lari. Dan justru mereka lari dari kekafiran. Nah, sehingga mereka masuk dari satu sisi. Dengan alasan lari dari kekafiran, mereka melampaui batas-batas yang diajarkan dalam Islam. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Yaqtuluna ahlal Islam. Ciri berikutnya bahawa mereka membunuh kaum Muslimin, menghalalkan darah mereka. Wajdahu na ahlul ausan dengan difatkhkan dalnya, bukan yadahu tapi yadahu. Wajdahu na ahlul ausan. Mereka membiarkan ahlul ausan, sebagaimana yang terjadi pada kisah Abdullah ibn Khabbab ibn al arat radhiyallahu taalaanhu wa ardhah. Warahmatullah. Anaknya sahabat yang mulia, seorang yang saleh, didatangi oleh kaum kawarich di bantai sekeluarga. Ditulis dalam kitab Al-Milal Bagaimana kejamnya kawarich, membunuh Abdullah ibni sahabat Khubbah ibni al-Arat, dan dibunuh pula istrinya, dirobek perutnya dalam keadaan hamil, dikeluarkan janinnya oleh mereka. Dalam keadaan pedang-pedang mereka masih berlumuran darah, mereka melewati kebun-kebun milik seorang kafir dini. Maka mereka melihat pohon-pohon kurma yang sedang berbuah masak. Mereka lapar, maka mereka ingin membeli kurma tersebut. Mendatangi pemiliknya, maka pemiliknya ketakutan melihat mereka dengan pedang-pedang yang berdarah. Silakan ambil semua yang kalian mau. Silakan ambil semua yang kalian mau. Saking takutnya dia ucapkan Bebas kalian ambil semuanya buat kalian Apa kata kaum khawarid? Tidak Kami akan membayar harganya Dicantahkan oleh Bilya Dalam bukunya itu Untuk menunjukkan persis Seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW Yada'una ahl al-awithan Wa yaktuluna ahl islam Yaktuluna ahl islam Wa yada'una ahl al-awithan mereka membunuh kaum Muslimin, tetapi membiarkan orang-orang kafir. Orang Muslim dibantai habis, kafir halal darahnya. Sedangkan orang-orang kafir, mereka sok bijak. Kami tidak akan memakan tanpa membayar harganya. Kami akan bayar harganya. Berapa? Kamilah zakumullah. Ini mereka. Gambaran khalid yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembaca Al-Quran tetapi Tidak masuk di hati mereka Mereka membunuh kaum muslimin Menghalalkan darahnya Dan mereka membiarkan orang-orang kafir Dalam riwayat lainnya Masih diriwayatkan dalam sahih muslim Dan juga dalam As sunnah oleh Nabi Asim Bahwasannya Rasulullah SAW Menggambarkan tentang khawarij Ya khiruju qawmun min ummeti Yakrawu Nul Quran layak sekaraatu ila kara keraatihim bishay akan keluar nanti satu kaum yang tidaklah bacaan mereka terhadap bacaan bacaan kalian terhadap bacaan mereka tidak ada papanya apa tidaklah bacaan kalian dibandingkan dengan bacaan mereka tidak ada papanya. Apa Walasana ila salatihim bishay demikian pula tidaklah salat kalian dibandingkan dengan salat mereka tidak ada papanya. Apa Walasiyam akum ilasiyamihim bishayi demikian pula puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka, leis bishayi. Ada apa-apa quran yasabunhu anhu lahum, wahhu alaihim. Mereka membaca al-Quran. Mereka mengira bahwa al-Quran itu mendukung mereka, padahal al-Quran itu adalah sedang membantah mereka. كونبى نعازكم الله. Ini lebih menjelaskan apa yang sudah disebutkan dalam hadis yang pertama. Hadis yang pertama dikatakan yaqraunul quran la yajawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak masuk dalam hati. Apa maknanya? Apa maknanya membaca tapi tidak yakin? Atau maknanya membaca tapi tidak paham? Yang mana yang dimaksud? Dijelaskan di sini al quran ternyata mereka enggak paham ya sabunahu annahu lahum dia mengira atau mereka mengira Bahawa itu mendukung mereka wa alaihim padahal Al-Qur'an sedang membantah mereka la salatuhum taraqiyahum tidaklah melewati salat mereka tidak melewati kerongkongan mereka ini bacaan-bacaan salat yang dibaca pun tidak melewati kerongkongan mereka. Demikian pula dalam hadis lain yang juga dalam bukhari dan muslim. Kalau sallallahu alaihi wasallam, سيخرج قوم في آخر الزمان di akhir zaman, أحداث الأسنان سفاه الأحلام يقولون من خير قول البرية. Akan keluar nanti satu kaum di akhir zaman, أحداث الأسنان. Yang masih muda-muda umurnya Sufaha'ul ahlam Dan dangkal pikirannya, Dangkal ilmunya Yaquluna min khairil bariyah Mereka mengucapkan ucapan yang Paling baik dari ucapan orang yang terbaik Iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membawa hadis-hadis Membawa ucapan Rasulullah s.a.w Padahal mereka dalam keadaan Sufaha'ul ahlam Fadibudina a'azakumullah Sudah berapa sifat-sifat khawariz Negabarkan dalam hadis-hadis ini Pertama mereka adalah membaca Al-Qur'an, membaca hadis tetapi tidak memahaminya. Kedua mereka membunuh kaum muslimin dengan menghalalkan darah mereka, mengkafirkan mereka dan membiarkan orang-orang kafir. Dan mereka Solatnya, puasanya, mengalahkan puasa sahabat. Ibadahnya mengalahkan ibadah sahabat. Kalau bagus-bagusan bacaan mereka lebih bagus bacaannya, lebih banyak bacaannya. Bahkan di antara mereka ada yang sampai ditangkap masih membaca Al-Qur'an. Sampai dihukum masih baca Al-Quran. Sampai akan matinya masih baca Al-Quran. Alhamdulillah. Zakumulukum muslimin seorang mati. Ini menjadi fitnah. Menjadi fitnah bagi sebagian kaum muslimin yang menilainya hanya dari amalan-amalan bahir. Masya Allah. Orang ini ibadahnya bagus, solatnya bagus. Alhamdulillah. Ada seorang ulama yang ketika kebetulan di masjid Salat sunnah, di sebelahnya ada seorang yang sedang Salat khusyuh banget Dia ambil sendalnya Bangun meninggalkan orang itu Dengan mengucapkan A'udhu billah min khusyuhin nifaq". A'udhu billah min khusyuhin nifaq. Sungguh kebenung pada Allah Dari kekhusyuhan yang dibuat-buat Ternyata yang dimaksud adalah orang ini adalah khawarij Kenapa dikatakan khusyuhin nifaq? Apakah ulama ini tahu hati orang? Bukan Bukan bermana beliau taruh hati manusia bukan, tetapi orang ini mahu jadi umpang kawarij dalam keadaan membunuh kaum muslimin, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, kemudian salatnya sok khusyuk maka kata dia kalau kamu khusyuk salatnya harusnya salat kamu tanah anil fashia wal munkar, harusnya salat kamu meniadakan dan membantah atau menghalangi kamu dari fashia wal munkar. Membunuh kaum Muslimin, munkar fuhsh. Semunkar-munkar perbuatan adalah membunuh kaum Muslimin, Menghalalkan darah mereka. Maka khusyuk tadi, apa faedahnya? Hati-hati. Hati-hati wahai orang awam. Karena kebanyakan orang awam yang begitu. Kalau antum harusnya enggak. Antum salafiyun ahli sunnah harusnya bisa menilai dari sisi manhaj. Jangan dari sisi khusyuknya sholat, panjangnya masya Allah. Ibadahnya, itu bagus, tapi satu sisi Sisi yang lebih penting dari itu adalah Apakah dia dalam keadaan di atas sunnah Apakah dia seorang ahli sunnah, sunni salafi Atau dia dalam mubtadi umbal Khawariji. Khawarij Khawarij Panfirin A'azakun ciri berikutnya dari Khawarij Adalah mereka kebanyakan masih muda-muda umurnya Dalam keadaan memiliki semangat tinggi Tetapi sufahaul ahlam Semangat tinggi Ilmu dangkau. Ini yang sering mereka terjerumus dalam pemikiran khawarij. Poin berikutnya diriwayatkan. Dari Abu Ghalib. Rahimahullah. Kata beliau, Kuntu inda Abi Umamah. Aku pernah bersama Abi Umamah. Wadiallahu ta'ala anhu. Faqala lahu rajulun. Tiba-tiba ada seorang yang berkata kepadanya, Araayta qawla Allah. Hwaaladhi anzalalai kalkitab ila akhirih. Ada yang bertanya, bagaimana pendapat tentang ayat Allah SWT, Hwaaladhi anzalalai kalkitab. Al Kesemuanya dia Allah yang menurunkan kepada kamu kitab, sampai pada kalimat, Famladhi nafiy pulubihin zayyukun fayat tabiyunah mada syabahaminhu. Ini ayat tentang masalah ayat-ayat masyabihat -ayat dan ayat-ayat mukammal. Bahwa oh, di antara ayat-ayat itu, ada yang muhkamahat, <tuk> hunna umul kitab, wa ukhurumu tashabihah, fa'amman ladhina fi qulubihin zayhun, fa'yattabi'una ma tashabaha minhu. Bahwa dalam Al-Quran, ada ayat-ayat yang maknanya jelas gamblang, ada yang makna-maknanya samar-samar. Bukan maknanya samar tidak jelas, dia jelas, tetapi memiliki makna lain. Jelas dia, tapi memiliki makna-makna lain, ihtimalat. <tuk> Maka mereka orang yang di hatinya ada penyakit, bermain di ayat-ayat mutasyabihat. Mereka menarik-nariknya kepada makna-makna yang mereka mau. Dan mereka tidak bisa bermain pada ayat muhkamat. Maka untuk membantah mereka tinggal dikaitkan dengan ayat muhkamat, mereka enggak bisa bicara apa-apa. Ditanyakan kepada Abu Umaamah radhiyallahu taala anhu, "Man haula? Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang katanya fi qulubihim dalam hatinya ada zaik, ada kebengkokan. Yang katanya mencari-cari ayat mutasyabihat. Ibtiqa'al fitnah wabtiqa'al ta'wilih. Untuk cari fitnah dan cari takwilnya. Siapa mereka itu? Qala'humul khawarij. Dijawab, mereka adalah khawarij. Iqanibin A'azukumullah. Disebutkan khawarij oleh beliau, oleh Abu Umamah. Tentang mereka-mereka yang mengambil ayat mutasyabihat untuk cari fitnah dan cari takwilnya. Karena mereka itulah Orang-orang yang benar-benar persis Seperti digambarkan oleh Allah SWT Kalau orang-orang kafir Tidak akan menggunakan ayat-ayat Al-Quran Kalau orang mukmin Akan memakai ayat Al-Quran Dengan makna yang dimaukan oleh Allah Tetapi siapa? Yang memakai ayat Al-Quran Tetapi maknanya bukan yang dimaukan oleh Allah Ditarik-tarik Dita'wil-ta'wilkan kepada apa yang mereka mau Dan itu mereka lakukan pada ayat-ayat yang sifatnya Muta syabihat. Kha'an Ibn A'adzakumullah, khawarij, dan sebagian para ulama' menyebutkan bahawa seluruh ahlul bid'ah adalah khawarij. Sebagaimana mungkin dalam kitab Usul Iqtadol Sunnah Wal Jamaah. Semua ahlul bid'ah adalah khawarij. Lianuhumu kharaju anis sunnah. karena mereka keluar dari sunnah. Qala, inna bani Israel iftarqat ala ehda wasabi'ina firqah. Kemudian berkata Abu Umamah. Bahwasannya Bani Israel berpecah menjadi tujuh puluh satu golongan. Semuanya dalam neraka. Wa inna al ummah tazidu alaiha firqah. Sedangkan umat ini lebih dari mereka satu firqah. Wa hiya fil jannah. Dan itu adalah di surga. Fadalika qawlullahi ta'ala. Ya itu ucapan Allah SWT wa taala yauma tabyaddu Allah SWT berfirman hari ketika putih wajah-wajah dan hitam wajah-wajah yang lain sampai pada kalimat hum fiha khalidun. dikatakan oleh Abu Ghaliib aku katakan kepadanya manhum siapa yang dimaksud? Faqala al khawarij Khawarij lah yang akan hitam wajah-wajah mereka. Faqultu asami'ta dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam? Apakah engkau mendengarkannya demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam? Faqala sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa Iya, aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kami riwayat riwayat dari Abu Umamah tentang Khawarij. Ada beberapa lafad-lafad, ada yang ringkas, ada yang panjang Yang semuanya menggambarkan bahawa ayat tersebut Tentang khawarij diantaranya Dan yang sejenis khawarij dari Ahlul Bidah Dalam riwayat lain Abu Umamah menyatakan Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali Sampai beliau menyatakan bukan tujuh kali Artinya berkali-kali mendengarkan dari Rasulullah SAW Mudiarah di kudinya. Kata Muhammad ibn Husain al Ajuri, rahimahullah. Kawan syariah, halaman 38. Berkata Imam al Ajuri, لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على امام من عادلا كان الامام او جائرا ام جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه Wastahlla kitala Muslimin, فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. Kata Imam Al Juri رحمه الله tidak sepantasnya bagi seorang yang melihat istihadnya kesungguh-sungguhannya seorang Khawarij yang telah keluar melawan imam, apakah imam itu adil ataupun jair ataupun zalim? Kemudian dia keluar melawannya, mengumpulkan jamaah dan menghunuskan pedang-pedang mereka. Wastahalla qitalul muslimin dan menganggap halal memerangi kaum muslimin. Maka kata beliau, fala yan baghi, tidak sepantasnya untuk tertipu dengan bacaan Qur'annya. Tidak pula dengan panjangnya dia berdiri ketika salat dan tidak pula dengan terus-menerusnya dia salat puasa wala bi husni alfadhi dan jangan pula tertipu dengan bagusnya lafaz-lafaz dia ketika berbicara ilmu. Ida kana madhhabuhu madhhab al-khawarij, kalau madhabnya dalam madhhab al-khawarij. Akhoni beri na'z hukum Allah. Justru ucapan Imam Al-Juri adalah Jangan tertipu dengan bagusnya sholat mereka Jangan tertipu dengan panjangnya sholat mereka Atau khusyuknya Atau puasanya yang terus-menerus Jangan tertipu dengan itu Lihat Bedakan dengan orang-orang yang berkata Mereka memang khawarij Tapi lihat sholatnya Mereka bagus Mereka punya kelebihan dalam masalah sholat Dalam masalah puasa dalam masalah kesungguh-sungguh hanya ketika mereka berbicara ilmu dan sebagainya. Harusnya justru dia memperingatkan kaum muslimin dengan kalimat seperti Imam Al-Juri dan para ulama yang lainnya. Bahwasannya kalau madham ya khawarij. Hati-hati. Jangan tertipu dengan ibadahnya, puasanya, salatnya. Karena Rasulullah SAW sudah menghabarkan ciri-ciri mereka memang di sisi itunya mereka hebat sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, keraahnya juga mengalahkan keraah kalian, dan yang disebut kalian adalah para sahabat. Bayangkan, para sahabat kalah sholatnya. Maka <tik> madhab ahli sunnah, melihat seorang mubtad ya'bal, punya sedikit kebaikan, justru mereka akan berkat. Api hati jangan tertipu dengan kebaikannya. Begitu. Ini bedanya ahli sunnah dengan sururiah. Bedanya ahli sunnah dengan sururiah. Kalau sururiah selalu memuji mengangkat kelebihannya. Tapi mereka punya kebaikan. Tapi mereka punya kelebihan. Tapi mereka punya keunggulan dalam hal ini. Lihat salafin. Mulai digeser salafin. Lihat ahli sunnah. Mereka dalam masalah ini kurang, dalam masalah itu kurang. Tapi mereka... Kanabillah azza kullahu terbalik. Harusnya dia menyatakan dengan kehati-hatian, awas, jangan sampai tertipu. dengan bacaan salat mereka atau dengan salat mereka, ibadah mereka, puasa mereka. Kalau madhabnya madhab khawariz. Kanabillah azza kullahu. Ibnu Hajar al-Sakani, rahimahullah menyatakan, al-qad, al-qad itu al-qadat, salah satu dari aliran-aliran khawarij. Maka beliau menyatakan al-qad Khawarij. Kanu la bil bilharbi Bal yunkiruna ala umarail jawur hasdat taqah Wa yad'una ila ra'yihim Wa yizayyinuna al khuruj Wa yussinuna Ucapan Ibn Hajar rahimahullah Al-Sakalami Bahawa al-Qa'adat mereka khawarij Walaupun mereka tidak berpendapat dan enggak ikut untuk berperang untuk memberontak enggak perang mereka enggak memberontak mereka tetapi yunkiruna ala umara al-jaur tetapi mereka mengingkari penguasa yang zalim dengan semampu mereka waydu ila dan mereka mengajak kepada pendapat mereka tetapi mereka yuzayyun ma dzalikal khuruj tapi mereka menganggap bagus, menganggap baik, memberontak kepada penguasa. Wajosinu Nahu dan menganggapnya itu muhsin, menganggapnya bagus. Yuzayin Wajosin. Khamsefirin Azza Qumullah. Pelajaran apa lagi yang kita ambil dari Muhajjal? Masya Allah. Satu lagi pelajaran penting: Madhab Ahlu Sunnah. Artinya, kalaupun dia tidak huru, tidak berperang, tapi kalau fikrahnya dia setuju, cukup. Khamil bin Nazakumullah, jangan mengatakan ini khawarij baik. Karena tidak memberontak, tidak membunuh kaum Muslimin. Ini khawarij baik, itu khawarij jahat. Khamil bin Nazakumullah, khawarij khawarij. Huwa, huwa, oh, iya, iya. Yeah. Kata Ibn <interelled> Hajar, Al-Qa'adat, itu salah satu aliran dari khawarij Al-Qa'adat. Disebut qaadat ka karena qaad, ka duduk dia yang tidak ikut perang. Tidak ikut mengangkat senjata. Tidak ikut menumpahkan darah. Tetapi pemikirannya sama. Mereka kufar katanya. Sama menyatakan mereka halal darahnya. Dan kalau bicara tentang orang-orang yang memberontak. Ya mereka bagus. Saya tidak mampu seperti mereka. Atau saya belum siap seperti mereka. dan ya mereka bagus. Artinya. Yang namanya madhab al Khawarij adalah satu fikrah. Satu pemikiran sesat yang ada pada kepala seseorang. Apakah sudah menumpahkan darah ataupun belum? Itu adalah perkara lain. Kadang-kadang berkait dengan kemampuan, kadang-kadang berkait dengan uh, keadaan. Kalau keadaannya mungkin di Indonesia susah cari senjata, mungkin masih kalimat saja kafir halal darahnya, kafir haram darahnya, kafir halal darahnya. Tapi kalau di negeri lain seperti di Yaman, maka mereka sudah melakukannya, sudah membunuh, sudah memberontak, sudah Berbuat sekian masalah di sana. Wabarakatuh. Ya. Sehingga yang jadi masalah adalah pemikiran tekfir, Khawarij yang ada padanya, dan pemikiran menghalalkan darah orang-orang yang berbuat dosa atau berbuat zalim khususnya para penguasa. Wakala Ibn Mas ibn Hajjah dan beliau juga berkata, sebagaimana nukil dalam hadis sari, al-Qaedayah allazina yuzayyinun alkhuruj 'ala alaimmah wa la yubashirun dhalik alqa'diyyah adalah mereka-mereka yang membaguskan atau menganggap bagus pemberontakan menganggap baik pemberontakan terhadap para penguasa wa la tetapi tidak langsung mereka lakukan yang melakukan orang lain tapi dia menyatakan itu bagus apa Nabi n'azakum Kalimat yang menunjukkan kalau dia setuju dan menyatakan itu bagus dan menyatakan bahwa itu apalah adalah hak maka itulah yang dikatakan dengan qadiyah berkata Muhammad bin Fawzan al Ajuri rahimahullah kata beliau Imam al Ajuri, "Lam yakhthaf al ulama qadiyman wa hadithan, anna al khawarizq qomusoo'in." Wassalillahu taala wa li rasulih sallallahu alaihi wa beliau, kata Imam Alaydri rahimahullah, tidak berselisih para ulama. Alia sepakat Kalau enggak berselisih berarti sepakat. Sepakat para ulama qadiman wa dulu dan sekarang, bahwa Khawarij adalah qaumus su'il usah. Al-Khawarij adalah kaum yang jelek. Usahlillah bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Wa insamu wasallu wajtahadu fil ibadah. Walakun mereka salat, mereka puasa, dan mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wal-Khawarij, dan khawarij kata beliau selanjutnya. Rumus syurrah al-anjasul arjas. Kaum khawarij adalah kaum yang jelek. Al-Anjasul al Arjas Najis Rijis Kotor Najis الخوارج, Dan barang siapa yang di atas madhab mereka Dari seluruh khawarij Mereka saling mewarisi madhab ini dulu maupun Mereka saling mewarisi madhab ini dulu maupun sekarang wa yakhrujun ala al-a'immat al-muslimin mereka memberontak kepada para penguasa dan mereka menghalalkan untuk memerangi kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin qanituna'zuakumullah keras ya imam ajurri qanituna'zuakumullah bukan imam ajurri apa kata beliau Tidak yahtalif berselisih para ulama sepakat mereka Bencinya kepada khawarij. Kerasa terhadap khawarij. Wallah. Ini yang dikatakan oleh beberapa masyarakat. Termasuk Syekh Rabi. Kenapa sururiah itu adalah ahlul bid'ah. -ad kan cuma masalah itu saja. Jangan bilang cuma. Mereka mengangkat kaum khawarij. Dan dipuji mereka. Apa itu Cuma. Pada sepakat para ulama menyatakan tentang mereka khawarij anjasul arjas dan mereka adalah seorang yang atau kaum yang aufa lillah ahli maksiat kaum musuh. mereka adalah kaum yang jelek. Kenapa kalau para ulama sepakat dengan keras terhadap khawarij? Qanabrina azza kullu qaum muslimin Rasulullah pun menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang keras. Siapa yang menyatakan mereka gila bunar anjing-anjing mereka? Rasulullah SAW. Hai. Siapa yang menyatakan mereka dengan julukan cerulkat celatahtahajim sama sejelek jelek bangkai di bawah naungan langit? Hai. Rasulullah SAW. Hai. Siapa yang menyatakan kayrakuman kacalu sebaik-baik kalian adalah yang dibantai oleh mereka atau yang dibunuh oleh mereka? Sebaik-baik kalian. Kau lihatlah nasabul riwayat, riwayat hadis, hadis, dan Rasulullah SAW. Hai. Menyebut tentang mereka dengan sangat jeleknya. Tetapi kok ada seorang yang ngaku Ahlu Sunnah. Atau sekelompok yang ngaku Ahlu Sunnah. Mengangkat-ngangkat mereka. Kita ambil dari khawarij. Semangat berjuangnya. Kita ambil dari mereka. Khawarij punya kelebihan. Walaupun mereka dalam hal ini salah. Tapi dalam hal lain mereka punya kelebihan. Khunifrin azokumullah keddabul eshir. Orang yang berkata seperti itu adalah pendusta lagi jahat. Keddabul eshir pendusta dan jahat. Harusnya ucapannya bukan begitu seperti Imam Al-Jurri dan seperti Al-Sqalani atau seperti beliau-beliau yang menyatakan ijma' al-ulama. Ittafaqa al-ulama, sepakat para ulama Bahawa mereka adalah kaum musuh. mereka adalah kaum yang jelek. Maka kebaikannya hati-hati. Hati-hati jangan tertipu dengan kelebihannya. Ikwan bin Na'azakumullah, kaum muslimin yang dirahmati. Binukil dalam di awal-awal kitab Al-Shari'ah Al-Imam Al-Jurri Dan juga di Nukil Dalam kitab lainnya dari Imam Al-Muhaddis Sheikh Nasruddin Al-Albani Rahimahullah Beliau berkata Al-Quruj La yajuz itlaqan Lidhalik Nahnu nara haulai Al-Kharijin Al-Quruj Kata Sheikh Rahimahullah Bahawasannya al-khuruj memerantak, menghalalkan darah penguasa yang muslim. La yajuzu itlaqan. Tidak boleh secara mutlak. Oleh karena itu. Kami berpendapat. Ha'ulail kharijin. Mereka adalah kharijin. Au'dda'ina ila al-khuruj. Mereka adalah kaum khawarij yang mengajak kepada pemberontakan. Asyahid min kalami syaykh al-albani rahimahullah bahwa Dia telah wal kharij sawa', praktikkan ucapannya beliau. Beliau menyamakan antara orang yang memberontak dan orang yang mengajak untuk memberontak. yakni khawarij dengan qa'adiyah. Kata Syekh Albani dengan kalimat kharijin aw da'ina ila al-khuruj, kharij khawarij aw da'ina ila khuruj atau da'i yang mengajak pada khuruj. Biasanya da'i-nya enggak ikut khuruj bahkan dituntun-tuntun sana sini udah tua udah putih semua cengotnya, ah? jadi nggak ikut perang nggak ikut masang bongga, cuma kalimat saja. Wamal namiyakumimmaan allah faulaikaumul kafirun. Kafir berarti halal darahnya. Halal berarti ia tahu sendiri. Terusnya turun pulang ke rumahnya tidur, bukan koadia, ah? Naumiyah tapi hatta walaupun dia tidur Tetap dia disebut khawarij. Walaupun tidak ikut perang. Kenapa? Da'i ilal khuruj. Mengajak pada khuruj. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus melawan. Habis itu dia tidur. Sama saja. Khawar ibn a'azakumullah al atau na'im. Kalau dia sudah mengajak dan menggerakkan manusia untuk khuruj. Maka dia khawarij. Khawar ibn a'azakumullah. Kalau alamah Syekh Muhammad bin Salih Al Uthaimin rahimahullah. Balal 'ajab annahu wujhha al-ta'n ila Rasulillah sallallahu alaihi wa Qila lahu iddil. Yang aneh sungguh mengherankan adalah diarahkan cercaan, tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa dan dikatakan kepada beliau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adil, berbuat adillah. Waqilalahu hadhi kesmatuma uridabihawajhullah. Dan orang itu berkata, sungguh pembagian ghanimah ini bukan pembagian yang Allah turunkan dari minfaqisabizamawat. Walaul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun bersabda tentang orang ini. Bani Ibn Azzaqamullah ini kisah tentang seorang yang ketika Rasulullah SAW membagikan pambasan perang setelah perang Hunayn. Pambasan perang yang banyak dibagikan pada orang-orang tertentu saja yang yang sedang dicinakkan hatinya. Tiba-tiba ada seorang yang melalakan matanya, keluar otot lehernya, memerah mukanya dengan marah kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, Ya Muhammad, ya Adin. Berbuat adilah engkau. Sungguh, engkau tidak membagi dengan pembagian yang Allah turunkan minfauqisat isamawat. Engkau tidak membagi dengan pembagian dari Allah dari tujuh lapis langit. Khairul <tuk> Anwar Azza wa Jalla kata Uthaimin rahimahullah. Alajah, sungguh disangat mengherankan. Nabi saja dikritik, dituduh tidak adil, apalagi para khulafa rasulun. Apalagi para khulafa umawaitin. Apalagi para umar, umarah dari Abazin. Apalagi, apalagi, apalagi presiden kita sekarang. Di bawah wah-wah-wah. Lebih-lebih lagi tentunya. Mereka lebih lancang, lebih berani dan lebih enteng mengkafirkannya. Khamilina Azza wa'alaikumusia minyak saranati. Selanjutnya kata Syekh. Maka R.A.W. berkata. Ya khujumin di'i hadar rajul. Keluar dari punggung orang ini. Padahal sahabat sudah jengkel. Ya Rasulullah, biar aku bunuh orang ini. Ya ini Rasulullah, biarkan aku bunuh dia. Kata Rasulullah SAW, jangan. Jangan. Nanti dikira, Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Katanya Salman Audah, Dibiarkan dia hurran taliqah. Dibiarkan orang tadi bebas merdeka. Kau diminta azabku apa apa kebetulan bebas mereka aku ditahdir kau diminta azabku bahasa dia sungguh bahasa yang bersayap mengerikan kata dia dulu rasulullah saw dikritik pedas oleh seseorang tetapi rasulullah saw menyatakan biarkan dia dibebaskan orang tadi horontaliu kau bebas merdeka tetapi sekarang kita berkritik sedikit ditangkap kritik sedikit ditangkap Apakah aneh hanya dalam ucapan ini? Qanabidina'a'zakumullah pertama, ya. mendudukkan dirinya seperti Dulkhoisirah yang tadi. Iya kan berarti? Dulkhoisirah kritik, dibebaskan. Aku kritik, kok tidak boleh? Kok mau-maunya diam sejajarkan dirinya dengan Dulkhoisirah? Satu itu. Yang kedua, apakah Rasulullah SAW membebaskan dia dengan hurun taliqah, seperti gaya bahasa dia? Bebas berdekat? La wallah tidak demi Allah kata Syahrabi membantah beliau membantah Salman al tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkannya horon taliqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkannya tidak membunuh tetapi memperingatkan para sahabat hati-hati dari dia dan orang sejenis dia bukan hanya memperingatkan dia atau dari dia tapi dari orang yang sejenis dia dan digambarkan nanti yang model-model seperti dia Ini ikhwan dan naas apa iku bebas berdeka La wallah ini sururiyah hati-hati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 Syekh Uthaymin rahimahullah punya istimewa yang sangat bagus. Dan ketika bicara-bicara tentang masalah-masalah seperti ini, kebetulan kasus salaman awdah di sana, saya ada di sana. Artinya ucapan-ucapan syekh untuk menasehati, mem membuat kita sabar dan sebagainya, itu dalam keadaan saya mendengar sendiri di sana. Kalau rahimahullah, beliau menyatakan, bahwasannya ini dalil, wa akbaru delil, sebesar-besar dalil, bahwasanya yang namanya khuruj, Pemberontakan tidak hanya dengan pedang, tetapi bisa pula terjadi bil qauli wal kalami. Di mana baru dalilnya sebesar besar dalil? Tuh kuatir seruah tadi. Apakah dia sudah mengangkat pedang melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Belum. Apakah dia sudah memberontak? Belum. Baru menyatakannya Muhammad el tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyamakannya dengan kaumun. Yang akan keluar di belakang hari nanti Yang salatnya mengalahkan salat kalian Puasa yang mengalahkan puasa kalian Ibadahnya mengalahkan ibadah kalian Ya khudmina diin Kami ya khudmina sahmu minar ramiyah Yaktuluna ahlil islam Waya da'una ahlil awdhan Digambarkan betapa jeleknya mereka Ini khudmina azahu wa dalam keadaan orang tadi Belum mengangkat pedang Hada akbaru dalil. Ini fakihnya beliau Ini sebesar-besar dalil bahwa khuruj alal hukam Tidak mesti dengan pedang Walaupun hanya dengan ucapan. Sudah cukup sebagai khuruj alal hukum. Makin dimaukan. Dikatakan khidmat syurah rahimahullah. Ya'ni hadha ma'akhadas sayf. Ya'ni orang ini tidak mengangkat pedang. Alal rasul terhadap rasul. Lakinahu ankaru alaih. Hanya mengingkarinya. Wa man yujad bi ba'di kutubi ahli sunnah minal annal khuruj. khuruj al-imam huwa al-khuruj alayhi bis-sayf fa muraduhum bidzalika ada ucapan para ulama yang menyatakan bahawa pemberontakan itu adalah pemberontakan dengan pedang itu adalah menggambar karya yang dimaksud oleh mereka adalah gambaran pemberontakan yang paling tingginya pemberontak bisa dengan ini bisa dengan ini bisa dengan ini sampai yang paling tingginya adalah melawan dengan pedang-pedang mereka memerangi penguasa ya dan al-murad Bidalik al-khuruj niha'i al-akbar yang dimaukan oleh mereka para ulama adalah pemberontakan atau puncaknya pemberontakan. Kalau bukan itu, yang kecil pun baru menyatakan mereka begini, mereka begitu, itu sudah cukup sebagai khuruj. Karena Rasulullah Sallallahu Sallam azzina ya kunu bilain, sebagaimana Rasulullah Sallam pemerintah tentang zina, zina bisa dengan mata. Bisa dengan telinga. Bisa dengan tangan. Ya kunur bir rajul. Lakinna zina al-a'bam. Tetapi zina yang paling besar. Adalah zina yang haqiqiyah. Yang benar-benar timba masuk sumurnya. Wahuwa zina al-farj. Yaitu zina dengan farjinya. Tetapi. Pembukaan-pembukaannya. Disebut zina atau bukan? Disebut zina. Saling memandangnya. Saling berpegangannya, saling berciumannya, semuanya zina. Tetapi zinal akhbar adalah zina dengan verjinya. Demikian pula huruj. Kamu mencaci maki perumpang di depan umum sehingga jatuh kehormatannya, sehingga jatuh huwibawanya, itu huruj. Menjatuhkan penguasa, mengucapkan kalimat, mengajak, membuat semangat orang-orang untuk memusuhi penguasa. Ini semuanya huruj. Huruj tetapi a'zhamul khuruj yang paling besarnya yang paling hakikinya adalah melawannya dengan pedang dan itu hasil dari mukadimah mukadimah tadi hasil dari mukadimah mukadimah sebelumnya fa ibarah min ulama ini adalah ungkapan dari beberapa ulama hadza huwa dan ini yang dimaukan oleh mereka jadi walaupun khuruj dikatakan oleh sebagian ulama adalah Melawan dengan pedang. Huruj adalah melawan dengan pedang, dengan senjata. Huruj adalah menghalalkan alam mereka dan melawan. Iya, itu benar. Tapi itu akbarnya atau puncaknya. Sebelumnya ada mukadimah-mukadimah. Yang itu pun sudah dikatakan huruj. Yaitu mencaci maki penguasa, menjatuhkan kewibawaan penguasa, meresahkan masyarakat dan membuat masyarakat untuk benci kepada penguasa. Dan kita tahu dengan ilmu al dengan ilmu yang sangat yakin bahawa tabiat keadaan ini kebiasaan yang terjadi pada manusia tidak mungkin ada terjadi pemberontakan dengan pedang Illa waqad sabakahu khuruj bin lisan. Kecuali kalau didahului khuruj bin lisan. Apakah tiba-tiba rakyat marah? Mengangkat senjata terus perang tanpa ada muqaddimah? Nggak mungkin. Itu sudah tabiatul hal. Sudah lumrah keadaan masyarakat begitu. Ada yang memicu dulu. Baru kemudian terjadilah pemberontakan. Maka kata beliau. Tabiatul hal. La yumkin khuruj bisay. Nggak mungkin terjadi pemberontakan dengan senjata illa waqad sabaqahu khuruj bil kecuali setelah didahului pemberontakan dengan lisan dan dengan ucapan pengajian daurah 10 hari isinya adalah menerangkan album kenangan ini terjadi dulu di Jogja zamannya Abuni DasaS dulu salah satu dari sini dari Jakarta sini ngisi kajian. Ini album betul-betul buka album ini foto. Soeharto ketika begini-ketika begitu. Di foto Soeharto ketika begini. Isinya enggak Allah sampai harus seperti itu. Keluar rasanya pengin perang sekarang juga. Tinggal kasih senjata berangkat. Kunun nazo kumullah. Apakah yang berbuat mengangkat senjata jadi dikatakan khawarij? Terus gurunya tadi yang mengajarkan yang membacakan album kenangan tadi. Apakah tadi dikatakan khawarij? Kunubin la'azakumun kumum siman haramati. Apa yang terjadi pada Dul Sampai para sahabat semuanya geram ingin membunuhnya. Menyatakan dengan kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Iqdil." Kunubin menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menjatuhkan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. "An-nas yumkin an yakhudu suyufahum." Yuharibunal imam biduni syai'in yuthiruhum. Manusia enggak akan mungkin mengambil pedang-pedang mereka, memerangi seorang imam tanpa adanya orang yang menggerakkan mereka. La buda an yakuna hunaka syai'un yuthiruhum wa huwal kalam. Mesti ada sesuatu yang menggerakkan mereka, yaitu ucapan-ucapan. Fayakunul khuruj 'alal a'immah bil kalam khurujan haqiqah. <Sessizuk> Dallat alaihi sunnah wa dallat alaihi wak'i. Maka khuruj, pemberontakan terhadap para penguasa dengan ucapan-ucapan, penentangan-penentangan terhadap penguasa dengan ucapan-ucapan, merupakan pemberontakan terang-terangan hakikatan sebenar-benarnya khuruj. Dallat alaihi sunnah wa dallat alaihi wak'i. Demikian ditunjukkan dalam sunnah, dan demikian pula ditunjukkan pada kenyataannya. Bahawa khuruj mesti didahului dengan khuruj bil kalam pemberontakan dengan pedang mesti didahului dengan pemberontakan dengan senjata, atau Pemberontakan dengan ucapan. Maka yang hakiki adalah ini, ini pembuktiannya. Apakah saddaqahu bisyaif atau tidak? Ya. Akhoni, na'uzukumullah, kalau tidak berbuat atau belum berbuat, jangan dianggap aman. Ini juga catatan Buat para polisi. Ya. Kalau dia belum berbuat, jangan dianggap aman kalau pikirannya pikiran Mungkin belum punya senjatanya, mungkin belum cukup orangnya, mungkin dia masih menunggu waktu yang tepat. Kalau pemikirannya khawarich, maka yang penting itu pemikirannya harus diberantas. Kalau sudah terjadi, tangkap. Terjadi, tangkap. Sudah terjadi. Tetapi kalau belum terjadi, sudah di stop. Tidak boleh dibaca buku ini. Ini buku akan menjadikan seorang jadi khawarij. Jangan baca buku-bukunya Hizbi'in khawarij. Jangan bacanya buku-buku Said Kutub. Jangan baca buku-bukunya fulan mau fulan. Ini menunjukkan penanggulangan pertama. Sehingga selamat kau muslimin. Tapi kalau sudah ada korban, ya ketangkep sih ketangkep. Tapi sudah ada korban. Tidak bisa dihidupkan kembali korbannya. Qala rahimahullah. Amma as-sunnah fa aradtumuha. Adapun sunnah kalian sudah tahu tadi. Yaitu hadis ketika seorang mengatakan ehdil Rasulullah menyatakan bahawa mereka atau dia adalah calon atau bibit khawarij. Wa amma al adapun pada kenyataan fa innana na'lam na 'ilmal al ilmal yaqin an al-khuruj bisayf an khuruj bil lisan wal qaul. Adapun pada al pada kenyataan kita tahu dengan ilmu al-yaqin dengan siyaknya yakinnya. Bahawa pemberontakan dengan pedang itu cabang dari pemberontakan dengan lisan. Dan ucapan. Lianna nasalan laniya khurujo alal imam bisayu'in bas mujarrad. Tidak mungkin manusia khuruj alal imam bas mujarrad. Hanya itu tanpa ada pembukaan. pembukaan tanpa ada mukaddimah dari ucapan. Tidak mungkin. Mereka, who's safe? Berangkap. Ambil pedang. Mungkin apa tidak mungkin? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lo untuk apa? Uda pokoknya berangkat. Ambil pedang. Hey. Msh. Kuda safe. Lalu budaan yakinahuna kata watiyah atau tamhid. Pasti, mesti orang itu akan memberikan mukadimah, tautiyah, pijakan atau tamhid sebagai dasarnya. Mereka itu begini, begini kafir halal darahnya. Maka hey. ambil pedangmu. Kalau itu. Hey. Kurnainilah azza hey. wa jalla. Lalu budaan yakinahuna kata watiyah atau tamhid. Kedah fil aima wasit wasitr lima hasinim. Bagaimana caranya biasanya? Pijakan untuk bisa mengangkat pedang. Mereka akan membongkar aib-aib penguasa dan menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Kada kebaikan sama sekali. Bicara yang ini ada kebaikannya, itu ada kebaikannya. Pemerintah darada kebaikannya. Padahal dia jalan enak, jalan tol dari ujung ke ujung, enggak ngerasa kalau itu adalah jasanya penguasa. Sama sekali. Seperti perempuan Inak dalam takmal kayon kau kata perempuan pada suaminya, iya kan? Engkau tidak pernah berbuat baik padaku sekalipun. Nabi Sosalam menggambarkan yang seperti ini pada perempuan. Kalian katanya laki-laki pemberani, tapi ucapannya kayak perempuan. Tidak pernah dia mengerti tentang kebaikan seseorang. Kalau di Naazakumullah, giliran orang-orang yang sesat mereka sebutkan kebaikannya. Mereka punya kelebihan ini, punya kelebihan itu hum tamtaliq qulub ghayzan wahiqdan ketika sudah digambarkan kejelekan-kejelekannya semuanya wasittar limahsinihim dan ditutup kebaikan-kebaikannya kebaikan penguasa baru kemudian penuhlah hati dengan kemurkaan kemarahan wahadan dengan kedengkian kejengkelan wahina idzin yahsul balah ketika itu sangat mudah terjadi bala bencana Bahkan tidak ada pedang pun, mereka bisa bakar-bakar rumah. Bisa menjarah-jarah toko, segala macam. Faham ibn A'azamullah demikian ucapan Syekh Ibn Uthimin, rahimahullah. Dia ambil dari fatwa al-ulama al-akhabir. Mutiara berikutnya dari Al-Hasan. Al-Basri, rahimahullah. Al-Hasan al-Basri pernah disebutkan kepadanya tentang khawarij. Apa kata beliau? Hayara sukara Laisu Yahudan Wala nasara Wala majusan fayu'adharun Lihat untuk penunjukan kebenaran Ucapan Imam Al-Ajur Rizadi Bahawa para ulama sepakat Menganggap khawarij kaum musuh Kaum yang jelek Khabis Kata Al-Hasan Al-Basri Mereka kaum khawarij Adalah hayara sukara Hayara itu orang-orang bingung Sedangkan sukara orang-orang mabuk. Mereka itu orang-orang mabuk, orang-orang bingung. Laisu Yahud wa la Nasara. Mereka bukan Yahudi, bukan Nasara. Bukan pula Majus. Fayu'dharun. <tik> Yang bisa kita maklumi Yahudi pencim muslimin wajar. Nasrani membantai muslimin wajar. Orang-orang kafir Yahud, Nasara, atau Majusi memerangi kaum muslimin itu maklum. Paham kita karena mereka kafir, kita mukmin. Tetapi kata beliau, ini orang bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan pula majusi. Tetapi merangi Muslimin, membantik Muslimin, menghalalkan mereka Muslimin. Hayara sukara. Mereka orang yang mabuk, orang yang bingung. Mabuk itu setengah gila. Supaya kalian tahu. Berpikirnya tidak dengan pikiran yang jernih. Mabuk itu tidak sadar. Apa yang dilakukannya? Sehingga ketika ditangkap, menyesal. Saya menyesal. Saya begini, saya begitu. Demikian dikatakan al-Hasan al-Basri, sebagaimana dukil pula oleh imam al dalam al-Syariah. Ucapan berikutnya, dari Al ma'la im-Ziyyad rahimahullah. Qila lil-Hasan. Dikatakan kepada al-Hasan. Ini al-Hasan al-Basri. Ya basa'id, kharajah kharijiyun bil-khuraibah. Mahallah indah al-Basrah fa qala al miskin al miskin ra'a munkaran fa ankarahu fa fi ma ankar minhu ketika al hasan basri ceritakan, munculnya seorang khawarij kharaja kharijiyyun keluar seorang khawarij di dalam khuraibah satu tempat di daerah basrah apa kata al hasan al basri rahimahullah miskin kasihan mereka Kasihan mereka ra'a munkaran fa dia melihat kemungkaran kemudian mengingkarinya fa waqa fi ternyata dia terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih munkar daripada kemungkaran yang pertama meski meski kasihan mereka ini ketika na'azakumullah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nuruddin Rahimahullah bahwasanya kita melihat ahlul bid'ah ahlul balal itu dari dua sisi dari sisi pandangan manhaj mereka, kita benci. Dari sisi pandangan syariah, kita benci pada mereka. Benci pada ahlu balal. Tetapi kita memandang dari sisi lain. Sisi qada'ul qadar. Kita takdirkan mukmin, mereka takdirkan sesat. Kasihan. Dari sini kita kasihan dari sini kita benci Allah benci kepada kesesatan mereka kekufuran mereka, penyimpangan mereka dan kita dalam keadaan kasihan kepada mereka Allahumma hadihim, ya Allah berilah hidayah pada mereka Allah tempatkan pada tempatnya tempatkan pada tempatnya artinya ketika kita berbicara kepada kaum muslimin, kita bicarakan tentang bahaya mereka peringatan terhadap mereka, tiati, hati, -hati dari mereka tetapi di sekendirian kalian. Ya, di kesendirian kita di malam hari ketika kita salat doakan. Allahumma adihim ya Rabbi. Berikan hidayah pada mereka. Kasihan mereka. Kalau lihat dari sisi ini kita marah. Kenapa sunnah ditarik-tarik oleh mereka? Kenapa ayat ditakwil-takwilkan kepada makna-makna yang batil? Cekal kita, marah kita. Tapi dari sisi lain, kasihan. Jadi jangan kita salah paham. Dengan air matanya. Abu Umama al-Bahili. Bahimahullah. Jangan salah faham. Ketika dia melihat kepala-kepala kepala di tangga masjid, dijajarkan kepala-kepala kepala khawarit, dia menangis. Ketika ditanya oleh Abu Ghalib, kenapa kau menangis? Melihat mereka. Kamu takrah quran membaca Al-Quran? Iya. Apakah kau membaca Al-Quran? Al-Quran. dialah yang merungkan Al-Quran. Uh, minhu ayatul muhkamah wahumna umul kitab ila akhirihi iya ya. itu mereka syarul qatla tahta adhimi sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit menangis tetapi kalimatnya tetap tahdir ini sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit maka ditanya lagi oleh Abu Khalid rahimahullah tapi kenapa kau menangis aku menangis karena sedih bagaimana syaitan bisa menyeret mereka dari ajaran keislaman sampai menjadi seperti ini, sedih melihat bagaimana nasib mereka yang tadinya mereka di atas Islam ternyata diseret, diseret, diseret sampai sesat jauh. Maka ternyata makna air mata beliau bukan berarti tidak mentahdir, bukan berarti tidak memperingatkan bahaya khawarij Kalau punyu Jamal bin Farihan al-Harithi tazallahu khayra qala ma asbahal laylah bil bariha tada beliau sungguh betapa miripnya malam ini dengan malam kemarin ini mengomentari ucapan al-hasan al-basri miskin kasihan mereka orang melihat kemunkaran kemudian mengingkarinya ternyata waqa fi ma huwa ternyata terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih munkar dari awalnya kasihan. Kalau menurut Anda bagaimana pendapat kalian? Kalau ada seorang teman kalian mau memperbaiki radionya atau memperbaiki apanya ternyata malah dihancurkan sama dia. Apa kita katakan? Kasihan. Kamu mau perbaiki atau mau rusak? Mau memperbaiki, lah kamu bisa apa enggak? Enggak bisa. Goblok kamu. Artinya kamu merusak Bukan memperbaiki. Tetapi niat saya, ya, niat bayin aku bina rabbak. Itu urusan kamu dengan Allah niatnya. Tapi kenyataannya kamu tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana memperbaiki keadaan. Bukan dengan kuruj. Bukan dengan memberontak. Ini bin bagaimana yang banyak terjadi di negeri-negeri. Sudah korban banyak. Rumah terbakar banyak. Harta, nyawa juga hilang. Ternyata... ya. ya kurang lebih tidak ada perbedaan. Apa ada perbedaan? Masa kebal dengan hari ini. Kurang lebih bahkan banyak yang mengeluh enak dulu ya. Fa nadzawkumullah artinya mereka upaya dengan sekian people power kata para hizbi politikus mana hasilnya? People powermu tadi apa itu maksudnya? Mana hasilnya? Korban sudah banyak. Yang mati, yang terbakar, yang hilang, yang begini dan yang begitu. Mana He, hasilnya? Kurang lebih, tidak ada perbedaan. He, bahkan sekarang sudah banyak ditraktok ditulis. Ya. Enak jaman kutoh, katanya. He, gambarnya gambar suar Sungguh saya sudah melihat tiga kali atau empat kali. Yang seperti itu. He, gambarnya besar, ada tulisannya seperti itu. Enak jaman kutoh. Artinya itu adalah sia-sia. Itu baru kita katakan sia-sia. Lebih dari itu, bukan sia-sia. Lebih parah dan sungguh sangat benar-benar merugikan. Yang tadinya korban satu dua orang, satu dua orang seperti di Sudan. Setiap hari ada yang dibunuh satu orang. Boleh penguasa, digantung. Atau ditembak. Dibunuh, tangkap dan seterusnya. Ketika terjadi perlawanan yang mati dua juta orang. Ya enak yang dulu cuma 1.2 sekarang 2 juta. Konfigur nazo kumullah. Itupun setelah katanya menang didirikan gereja terbesar di seluruh dunia. Disudah oleh partai Ibrahim. Terus apa untungnya kalian kemarin memberontak dengan korban sekian banyaknya? Khamil binina azzaikumullah, pengalaman-pengalaman-pengalaman sudah berkali-kali. Tetapi kalilun. Sedikit orang-orang yang ma'yata ma dhaqarun, yang ma'u mengingat-ingat. Yang ma'u yata'irun, ma'u mengambil ma'idah, ma'u mengambil pelajaran. Ma Ma'ashbaha laylah bil barihah. Sungguh sangat miripnya malam ini dengan kemarin. Masanya Hasan al-Basri dan masanya kita sangat mirip. Hada halu kathir min syababi zamanina. Ini keadaan yang banyak terjadi pada pemuda-pemuda kita. Fasura'an mastajabu ilmu'atafah. Mereka segera sebentar saja mereka terbawa menyambut ajakan-ajakan emosi. Wataraku ahlal ilm. Dan mereka meninggalkan para ulama berjalan dengan emosinya dan kemarahannya tidak mau meminta bimbingan para ulama. Walaw ruddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau saja mereka mengembalikannya kepada Rasul atau kepada orang-orang yang merupakan ulil amri, para ulama Minhum dari mereka, La'alimahulladzina yastambutunahum minhum. Ini secara mereka akan tahu bagaimana istimbadnya. Bagaimana pengambilan hukumnya. Kalau saja mau nanya. Sayangnya mereka tidak mau nanya. Disuruh tanya pada ulama, ulama nya dicercak. Cepin bas itu kan MUI nya sawdi. Kenapa ini? Astagfirullah, astagfirullah. Kita katakan tanya syekh fulan, syekh fulan mereka itu kan antek-antek pemerintah Saudi mereka itu kan mereka itu kan sampai Muhammad suruh menyatakan bahawa mereka adalah abid, abid, abid, abid, Masih ingat ucapan itu? Katanya bahwasanya taohud yang terbesar adalah pus dan sebentar lagi Clinton katanya. Kalau terbalik mohon dimaklumi. Kemudian mereka musyrikin yang haji ke gedung putih menyembah taurat adalah penguasa-penguasa Arab, langsung Arab. Padahal di dunia ini masih banyak belahan-belahan dunia lain, tapi yang langsung Arab. Karena yang mau disikat adalah Yahud, Saudi sih. Begitu di Arab. Penguasa dan raja-raja Arab Mereka haji ke gedung putih, tawaf di sana dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada para pejabat dan sebagainya yang memberikan berbagai macam sesajen-sesajen pada atasannya. Di bawahnya lagi, ada orang-orang yang hanya bisa memberikan fatwa persetujuan kepada raja-rajanya, kepada taugut-taugutnya. Siapa itu maksudnya? Ulama. Maka yang memberikan fatwa-fatwa ini adalah abidu abidi abidil abid wa taugutuhum al-akbar yahudi. Maka para ulama ini adalah budak dari, budak dari budak dari budak dari budak dari tohut yang tertinggi Yahudi. Maksudnya mereka budaknya penguasa, penguasa budaknya raja, raja budaknya Khusus dan Kelintan. Kalau mengerikan sekali ucapan ini. Apalagi tidak ditafsil. Lebih mengerikan lagi. Ditafsil saja sudah tetap salah. Kalau tidak ditafsil berarti kena semua kan? Selalu tidak kena. Kalau mengerikan sekali ucapan ini. Ini, naudzubillah, adalah kalimat-kalimat yang didasari muak, faham, alqurfiyah, hanya perasaan emosi, perasaan marah. Dijadikan sebagai hujah. Walau rduh ilar Rasul, kalau saja mau mereka mengembalikannya kepada para Rasul, kepada rasul dan para ulama, niscaya mereka akan bisa menentukan jangan harusnya begini, tidak harusnya begitu, sunnahnya begini, sunnahnya begitu. Tetapi mereka bukannya bertanya para ulama, tetapi membenci para ulama. Dan menyatakan ulama dibagi dua. Ada ulama haraki, ada ulama waraki. Ulama haraki itu ulama yang dalam pergerakan-pergerakan. Mereka sangat mengerti fiqhul waqe. Sedangkan ulama waraki, ulama kertas, hanya mengertinya kitab-kitab kuning saja. Mereka enggak mengerti fiqhul waqe. Tidak mengerti situasi dan kondisi keadaan politik di negeri-negeri pada zaman ini. Maka kalau mau tanya fikih Sama mereka Sama waroki tadi Kalau tanya masalah-masalah Kayak gini, jangan sama mereka Mereka tidak mengerti apa-apa Sehingga muncul kitabnya Muhammad Khalaf dalilul Tolibah Dalil mahasiswi ya judulnya, Bimbingan untuk mahasiswi Di situ ada fatwa-fatwa terbelakangnya Fatwa-fatwa fikih syauh-femin Masya Allah tapi Fatwa Rata yang dakwah Salman Audah, pintar kamu ya, memisah-misahkan, persis menerapkan manhajnya Zururiyah. Bahawa ulama dibagi dua, ulama waraki, ulama karaki. Kalau mau tanya masalah dakwah sama yang ini, kalau masalah fikih sama yang itu, mereka ulama had wanifas. Seperti ucapannya Abdullah Rahman Abdul Qaadir. Kalau mina aziz, kalau kau mesti mengajar Saya sengaja singgung masalah ini. Karena sudah sebagian, orang sudah menganggap kecil, menganggap remeh. Padahal bahayanya sangat mengerikan. Sangat-sangat amat mengerikan. Khulibnina azakumullah, kembali pada kita. Qala hilal ibni Abi Khomey. Sebagaimana Nukil ala ibni Zaid. Dalam kitab Al-Ma'rifah wat dalam Dan juga dalam kitab Al-Ma'rifah wat Dan juga Siyar, dan Tariful Akbar, dan lain-lain. Kata Hailal ibn Buhmayyad rahimahullah. Saya Abdullah ibn Uqaima berkata, "Saya tidak akan menginginkan khalifah apabila setelah Uthman. Karena saya tidak akan membantu tertumpahnya darah khalifah setelah Uthman." Ucapan Abdullah ibn Uqaima rahimahullah. Orang yang baik, orang yang soleh. Kok bisanya dia menyatakan? Aku enggak akan lagi membantu tertumpahnya darah penguasa setelah Utsman. Kata semua, Fayaqululahu. 'Ya Aba Sa'id, aw anta aladami? Apakah engkau ikut memberontak waktu itu? Engkau ikut membantu tertumpahnya darah Utsman?" Fa yaqul beliau menjawab, Ini. a'uddu dzikra masawihi 'aunan 'ala dami." Aku terlepas Ucapan menyebutkan kesalahan Uthman. Maka aku merasa aku ikut pertumpahan atau tertumpahnya darah Uthman. Taubat. Padahal kesalahannya cuma dia ikut menyebutkan satu atau dua kalimat. Tentang masalah Uthman. Ternyata terbunuh. Wallah aku enggak akan lagi. Mengucapkan kalimat atau enggak akan lagi membantu tertumpahnya darah penguasa setelah Uthman. Radiyallahu ta'ala anhu. Panabila na'azabul kaum Berapa kalimat yang keluar dari mulut kita mencaci maki penguasa? Lah kalau ada kemudian mereka berangkat dan diantaranya karena ucapan kalian bagaimana? Apakah enggak ikut, apa enggak akan terlibat? Apakah enggak akan ditanya oleh Allah SWT kenapa kamu berangkat? Saya itu sudah mendengar dari fulan mau fulan orang-orang khawarij. Ternyata ketika saya duduk dengan ahli sunah, mereka juga mencerca. Oh, berarti memang penguasa ini kurang ajar. Kalian terbawa. Bismillahirohmanirohim. Allah Subhanahuwataala tercatat sebagai pendukung. Hati-hati. Kalau tidak naazokullohumu sholliyansyaaromati. Justru kita katakan dengan kalimat-kalimat yang menyatakan sabar. Sabar sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahuwataala. Kalau dia yang memulai, itu hulun sabar. Sampai kalian bertemu dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud. Kata Nabi Ismhiruhahta Telaga Kauniyalal Haud. Sabarlah sampai kalian bertemu Aku di Telaga Haud. Kata Abu Qilabah, Abdullah ibn Zaid al-Jermi, rahimahullah. Kata beliau sahib tu muslim ibn Yasar. Fakala ya Abu Qilabah, inni ahmadullah ilayk. Inni lam at'an fiha birunhin. Walam adrib fiha bisayfin. Walam armi fiha bisahmin. Kata muslim ibn Yasar. Wahai Abu Qilabah. Aku memuji Allah Subhanahu bersyukur di si depanmu. Karena aku tidak ikut menikam dengan tombakku, enggak ikut mengayunkan pedang dan enggak ikut melempar dengan panah. Fakultulahu, kata Bu Khilabah, aku katakan kepadanya. Ya Aba Abdillah, kaifa biman ra'aka waqifan fi shaff Faham? Fakahal, Abu Abdullah. Wallahi, mawafah haa. Mawafah illa wahyu ala al-haq. Fataqdimah fakahat khatil. Faba ka hatta tananait an nillam akul shi'ah. Kata Aku katakan padanya. Bagaimana pendapatmu? Wahai Abu Abdullah. Kalau ada seorang yang melihat kamu di barisan mereka dan kemudian berkata, itu Abu Abdullah dia ada di barisan mereka dan tidak mungkin Abu Abdullah berdiri di barisan tersebut kecuali alal haq dan kemudian ikut berperang dan kemudian sampai terbunuh bagaimana pendapatku qala fabaka maka muslim bin yasar menangis menangis menangis hatta tamannaitu an lam akul syai'a sehingga aku berharap kalau aku tadi enggak ngucap cuma kalau aku enggak ngucapan ini menyesal kenapa dia menyampaikan seperti itu artinya fitnah beliau Rahimahullah wa kafarullahulahu. Semoga dia puni kesalahannya. Itu berdiri di barisan mereka dalam keadaan sepertinya terlihat dari jauh tidak mengigari. Walaupun dia berkata alhamdulillah aku selamat, aku nggak ikut menikam, nggak ikut mengayunkan pedang, aku nggak ikut uh, melempar dengan anak panahku Maka dijawablah bukilah. Bagaimana kalau ada orang yang melihat kamu waktu di barisan itu? Dan kemudian berkata tidak mungkin ada sifulahan di situ kecuali. Al-Hak Saya Alhamdulillah Selamat dari penyimpangan-penyimpangan Khawarij Penyimpangan-penyimpangan Ahlul bid'ah Kemudian kita jawab Bagaimana kalau ada orang yang melihatmu Ketika engkau berdiri bersama mereka Duduk bercengkrama bersama-sama Dan menyatakan ustaz itu tidak mungkin duduk dengan mereka Kecuali orang baik Kemudian dia terbawa dengan mereka jadi khawarij bagaimana pendapatmu kau nak minat jangan agak penting. Ustaz duduk dengan seorang ahlul bid'ah bahaya. Bagaimana ya, ya bulan ya Muslim niasar ya bu Abdullah. Kalau mereka melihatmu di barisan mereka, kau nak minat nazo? Kamulah sesungguhnya mudah dipaham. Apa yang dimaksud oleh para ulama ketika menyatakan jangan duduk bersama mereka, jangan bermajlis dengan mereka, karena khawatir kejadian seperti ini sampai beliau menyesal dan menangis. Muslim, Ibn Yasar. Wa kala Abu Qilaba. Mabtada'a rajulun bid'atan, illa stahlil sayif. Karena beliau masih Abu Qilaba. Mabtada'a rajulun, tidaklah seseorang mengadakan kebid'ahan, illa stahlil sayif. Kecuali mesti akan menghalalkan pedang. Ila menghalalkan darah. Karena ayyub as siqtiyani rahimahullah yusama ahlil bid'a'ah khawarij. Kami benar-benar azharlah nukul pula di sini ucapan uh, ayyub as-saqtiyani. Bahwasanya yusamma ahlul yusammia bid'ah beliau menamakan ahlul bid'ah semuanya dengan khawarij. Yaqul beliau barakata, "Innal khawarij ikhtalafu fil ism wa 'ala as-saif." Asalunya khawarij itu berbeda-beda namanya, tapi mereka satu dalam satu masalah. Mereka sama dalam satu masalah. Itu dalam mengangkat pedang Walaupun yang paling lembut, yang paling halus Iya, walaupun yang paling lembut Yang paling halus Sufi yang suka micet-micet Sama Sudah pernah memukul ikhwan Dan Sufi sudah membakar pondonya alus sunnah di Aceh Tayyip, Ini membenarkan ucapan beliau dan para ulama Bahawa memang khawarij berbeda-beda namanya Karena beliau menganggap bahwa khawarij itu Seluruh ahli bid'ah khawarij. dari kuroj anis sunnah mereka keluar dari sunnah mereka berbeda-beda namanya tetapi mereka satu di dalam masalah pedang dan menghalalkan darah. Khabar bin Anas, al saya melihat pondok ahli sunnah di sini dipakar di sini diusir diserang dihalalkan darahnya dan sebagainya kafir dianggap oleh mereka wahabi kafir. Khabar bin Anas al berkata mereka bukan khawarij. tapi kok sama dalam masalah itu? Naam mereka seperti biskota. Sesama biskota enggak boleh saling mendahului. Sama mereka dalam satu hal yaitu pedang. Ala Abu Umaamah rahimahullah fi qaulih ta'ala dalam ucapan Allah SWT. wa ta'ala, ma tashabah minhu." Apa kata Abu Umaamah? Khawarij wa ahlul bid'ah. Khawarij wa ahlul bid'ah khawarijun ahlul bid'ah qala qatada rahimahullah fi allah yang menyatakan ammal ladzina fi qulubihim zaighun adapun orang-orang yang dalam hatinya ada zaigh qala in lam takunul haruriyah wasabiyah fala adri man hum kalau mereka bukan haruriyah dan sabiyah aku tidak tahu lagi siapa mereka kalau bukan khawarij dan bukan syiah, rafi Allah, aku tidak tahu siapa lagi mereka. Demikian kata-kata ada. Berkata Abu Qilaba rahimahullah, inna -ahwa, ahlul ahwah dalala. ahlul dalalah. Sesungguhnya ahlul ahwah adalah golongan sesat. Fa laysa ahadun minhum yantahil qawlan awqala hadithan, fayatanaha bihil amr dunas seyir. Kata Abu Qilaba, ahlul ahwah semuanya adalah golongan sesat. Maka tidaklah seorang pun dari mereka yang berpendapat dengan satu pendapat. Bid'ah. Aukal hadithan. Atau berucap dengan satu ucapan. Faya Dan kemudian berakhir. Kecuali berakhirnya dengan pedang. Tidaklah mereka berpendapat dengan satu pendapat sesat. Kecuali ujung-ujungnya pertumbuhan darah. Ujung-ujungnya pedang wa innaha ula ikhtalafu qauluhum wa ijtam'u fis sayf tadi ucapan ibnu sekhtian sekarang ucapan abu qilabah masih nukil lagi ucapan-ucapan para ulama yang lain Bahawa ahlul bid'ah disebut khawarij ha ula ikhtalafu qauluhum memang ucapan-ucapan mereka berbeda-beda ini bid'atul iktizal itu bid'atul khuruj ini bid'atul tasarruf ini bid'atul Kalam, wa ilmu al-kalam, yang ini bidah lain lagi, bidah al-Qadariyah, Jabriyah. Tetapi khunib dina'azakumullah, ijtana'u fissayir. Mereka sepakat dalam masalah pertumpahan darah. Murjah. Aliran sesat yang dianggap paling lunak. Karena mereka menganggap iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, segitu aja berbuat dosa bagaimanapun imannya segitu terus enggak berkurang. Berarti Tuhan kita apa? Tidak akan kafir, sesesat apapun suku apapun kan gitu. Dan enggak akan halal darahnya, berarti enggak akan memberontak kan begitu. Ternyata enggak. Sebagaimana pernah diriwayatkan dari Amir ibn Fahir rahimahullah, seorang amir gubernur yang dekat dengan para ulama Beliau berkata, aku benci murjiah karena dua sisi. Ini mungkin dalam kitab Akhidatul Salaf. Wa sahabul hadis ala imam Abdul Osman Al-Sahabuni. Kata beliau, aku benci mereka murjiah karena dua hal. Pertama, karena mereka, Ya raul huruj ala hukam. Mereka berpendapat bolehnya memberontak pada penguasa. Itu murjiah. Dan yang kedua, mereka berani menyatakan bahawasanya, iman mereka seperti imannya Jibril wa Mikail dan iman mereka seperti Abu Bakar wa Umar demi Allah aku karena benar-benar tahir enggak tega enggak sampai hati menyatakan imanku seperti imannya Imam Ahmad rahimahullah apalagi mereka menyatakan imannya seperti Imam ah uh, iman Jibril wa Mikail atau Abu Bakar wa Umar ternyata dua Pemikiran murji ayat satu, menyamakan tadi iman, tidak bertambah, tidak berkurang. Yang kedua, mereka menganggap bolehnya memberontak, bahkan wajibnya memberontak pada penguasa yang walim. Ya, bagaimana syiah? Hadith wa Hadis Hadith wa laharaj, silakan sampaikan, tidak perlu takut. Syiah, di mana-mana menumpahkan darah. Jangankan darah orang lain, darah sendiri ditumpahkan oleh mereka. Iya kan? Pada perayaan kardala, mereka pukul-pukul dengan pedang-pedangnya. Mereka tumpahkan darah mereka sendiri. Apalagi darah orang lain. Apalagi darah ahli sunnah. Yang dianggap musuh utama mereka. Alhamdulillah, azokumullah. Maka pemberontak di Yaman Syiah rafi Allah. Yang membantai kaum muslimin di Syria. Juga mereka. Yang membantai kaum muslimin di Iraq. Juga syiah lagi. Yang membantai Amerika juga syiah. Alhamdulillah, azokumullah. Mereka... Hadith wala haraj, sama seperti apa yang dikatakan oleh beliau. Bahawa mereka berujung dengan pertumpahan darah. Yang terakhir ucapan ibnu Battah. Al-Ukbar, rahimahullah. al haruriyah, wal-khawarij, wasabi'iyah, wal-rawafud, ashabu Abdullah ibn Sabah. Al-haruriah, dan khawarij, dan juga sabiyyah. Dan Rawafid. Semuanya pengikut Abdullah bin Sabah. Kelihatannya beda-beda kan? Harulia dan Khawarij mirip lah. Sabiah dengan Rawafid. Cuma kelanjutan. Tadi Sabah Iyab berlanjut menjadi Khawarij. Tetapi semuanya dicatat dengan sama. Ashabu Abdullah Ibn Sabah. Mereka pengikutnya Abdullah bin Sabah. Al-Majusi atau Al-Yahudi. al -Yahudi. Maka berarti mereka memang orang-orang yang banyak ditunggangi oleh orang-orang kafir. Kalau orang kafir mau membantai muslimin, enggak berani langsung. Enggak berani langsung menyerang muslimin. Bagaimana caranya? Lihat kaum muslimin yang bisa mengerjakan pekerjaan mereka. Di Indonesia membantai muslimin di Indonesia bagaimana caranya? Siapa kira-kira yang bisa dipakai untuk membantai kaum muslimin di Indonesia? Ah oh, itu, ada kau musuh yang tadi kamu keluar ditunggangi oleh mereka kamu perlu apa senjata kami beri kalau benar nasehatul ini sudah saya sampaikan berkali-kali aneh mereka mengatakan jihad jihad jihad tetapi yang memasuk senjatanya orang kafir ini khonudin azamakumullah karena mereka menginginkan kaum muslimin melawan kaum muslimin mereka menginginkan terjadinya pertumpahan darah sesama muslimin mereka nonton kalau kaum muslimin sudah lemah baru mereka datang Sebagai pahlawan kesiangan. Sudah ceribut-ceribut. Sudah saya akan letakkan tentara di sini. Untuk menjaga keamanan di Indonesia. Masya Allah. He. Artinya apa? Mereka bercokol di sini dengan kekuatan mereka. He. Membuat pangkalan di sini. Ini sungguh makar yang sangat bahir lima bahir. Ya makar yang sangat jelas bagi orang yang mau berpikir. Rasulullah SAW. وصلى Hidayah wa واله و رحمه سبحانك وبحمدك استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه Bagaimana sikap, uh, kalau kita tidak boleh memberontak kepada penguasa yang balim, bagaimana sikap kita dengan ayat Al-Quran yang menyatakan barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, nah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia munafik. Karena sekarang keadilan menjadi barang langka. Bagaimana pendapat Ustaz? Qadibudina'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Sudah sering dibahas masalah ini. Bahwasanya Ibn Abbas RA. Anhu. Menasihati kaum khawarij Mendatangi perkampungan mereka Dan berkata kepada mereka apakah ada di kalangan kalian Yang pernah bertemu dengan Rasulullah Mereka semua menjawab tidak Tidak ada antara kami yang pernah bertemu dengan Rasulullah Maka ketika Ibn Abbas Rasulullah ta'ala anhumah Aku Datang dari sisi para sahabat Kami semua pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kami tahu kapan turunnya ayat Dan apa sebab turunnya ayat Dan apa kata Rasulullah SAW tentang ayat tersebut bahawa ayat tadi, Wahman Namnya Kumbi Ma'ansallahu Faulaiikahumul Kafirun, atau dalam ayat berikutnya Faulaiikahumul Bolimun, Faulaiikahumul Fasiqun, maka kata beliau itu adalah kufurun duna kufirin, wa dzulmun duna dzulmin, wa fiskun duna fiskin. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, ma'akal mufikus salah, selama mereka masih salat. Sabar, jangan melawan, selama mereka masih salat. Artinya orang-orang awam Melihatnya jadi sholatnya. Kalau kemudian kita kafirkan dan kita perangi, walaupun mungkin kalian karena punya ilmu, alim tahu ini ada kekafiran pada dia, orang-orang orang tidak tahu. Akhirnya terjadi peperangan muslimin dengan muslimin. Karena orang-orang tidak ngerti, ini orang sholat kok muslim. Akan terjadi fitnah yang sangat besar. Maka diperintahkan oleh Nabi adalah sabar. Ustaz yang saya hormati, tolong jelaskan apa itu Sururi. Maksudnya apa itu Sururi? Siapa pendirinya? Terus bagaimana penyimpangannya? Diulangi lagi itu dah. lagi tadi kajiannya didengar lagi biar tahu apa itu Khawarij. Apa itu Sururi ya? Sururi pengikut Muhammad bin Surur yang dengan kebid'ahan barunya adalah jam'un nas. Pokoknya mengumpulkan orang seperti partai. Hey. Pokoknya kalau banyak seneng. gitu. Hey. Sehingga karena yang pikirnya adalah bagaimana supaya banyak diajar kenoleh dia untuk merangkul semua golongan. Hey. Termasuk khawarij, termasuk mu'tazilah, termasuk termasuk sampai syiah. Tapi enggak berani. Hey. Oh, kalau syiah tidak. Hey. Tapi berupaya hey. ke sana. Konfirminanza hey. kumullah Akhirnya mereka menganggap remeh apa yang tadi sudah dijelaskan bahayanya khawarij mereka anggap kecil mereka juga muslimin mereka juga orang yang punya jasa ini punya jasa itu dan kalian sudah dengar tadi bagaimana sikap para ulama yang tegas dan keras yang ini bertentangan 180 derajat dengan suriah nah catat dulu satu nanti pada kajian berikutnya akan muncul satu lagi di kajian berikutnya ada satu lagi catat supaya jadi satu uh, catatan yang lengkap apa pasal jasa ni? Naam. Tak, perokok awak sebab akan hendak selailah seperkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.